Стівен Кінг, Долорес Клейборн «Що ти там берзеш, Долорес?» – хрипким тремтячим голосом спитала Віра. Вона говорила так, як у ті дні, коли більше сонячних променів знаходили дорогу на її горище. Я знала, що пізніше вона може затіяти зі мною сварку, але не дуже хвилювалася з цього приводу. Тоді я просто раділа, що вона хоч щось розуміє. Щиро кажучи, це нагадувало мені старі часи – три або чотири місяці – вона була просто байдужою колодою. І приємно було бачити її повернення. Або повернення тієї колишньої Віри, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Ні, Віро, звалася я. Якби я була розумна, то вже давним-давно відмовилася б від роботи у тебе. Я чекала, що Віра прокричить мені щось у відповідь. Але вона так і не зробила цього. Тому я продовжувала розвішувати її простирадла, панталони та все інше. У кошику залишалася ще половина білизни, коли я завмерла. У мене виникло погане перечуття. Я не можу сказати, чому і коли воно виникло. І на якось мить дивна думка промайнула в мене в голові. Це дівчисько в біді. Та, яку я бачила в день сонячного затемнення. Та, що бачила мене. Зараз вона вже доросла, майже такого ж віку, як Селена. Але вона в жахливій біді. Я озирнулася і подивилася вгору, майже впевнена, що побачу тепер уже ту малу в яскравій смугастій сукні із помадою кольору перцевої м'яти на губах. Але я нікого не побачила, і це було погано. Це було погано, тому що віра повинна була бути тут. Мало не вивалюючись з вікна, спостерігаючи за тим, скільки прищипок використовую я, розвішуючи простирадла. Але вона зникла, і я не зрозуміла, як таке могло статися, бо я сама посадила її в крісло, а потім присунула його до вікна так, як вона любила. Потім я почула її крик «Долорес!». Я мало не остовпіла, почувши це. Енді, наче Джо воскрес із мертвих. На мить я застигла на місці. Потім знову пролунав крик, і я зрозуміла, що це кричить Віра «Долорес!». «Пильні зайчики, вони всюди, о Боже, Долорес, допоможи, допоможи мені!» Я повернулася, щоб бігти в будинок, але перевернула проклятий кошик із білизною, а потім заплуталася в щойно розвішаних простирадлах. Мені довелося пробивати собі шлях, і цілу хвилину здавалося, що біля простирадла виросли руки, і вони намагаються задушити чи затримати мене. І поки тривала моя боротьба, Віра не переставала кричати. І мені згадався бачений мною одного разу сон. Коли мені вважалася голова з пилюка і з гострими, як кинджал зубами, тільки тепер мій внутрішній погляд побачив, що у цієї голови обличчя Джо. Очі його були порожні і темні, ніби хтось вставив два шматки вугілля в хмару пилюки, у якій вони парили. Долорес, благаю, йде швидше, швидше, будь ласка, пильні зайчики, пильні зайчики всюди. Потім вона просто верещала. Це було жахливо. Навіть у найкошмарнішому сні не могло наснитися, що така стара жирна сука, як Віра Донован, може так голосно кричати. Відчуття було таке, ніби гієнна вогнена, всесвітній потоп і кінець світу все разом обрушилося на мене. Якось мені вдалося позбутися задушливих обіймів простирадла, і піднімаючись на терасу, я відчула, що в мене лопнула бретелька комбінації. Зовсім як у день затемнення, коли Джо мало не вбив мене, а я лише дивом змогла відійти від нього. Вам, мабуть, відоме почуття, коли вам здається, що ви вже були тут і знаєте все, що люди скажуть вам ще до того, як вони промовляють хоч слово. Це почуття було настільки сильним, ніби мене з усіх боків обступили привиди, які тицяли у мене невидимими пальцями. І ось що цікаво, вони відчувалися як привиди-спилюки. Пробігши через кухню, я блискавкою злетіла сходами, і увесь цей час Віра не переставала репетувати й верещати. Комбінація почала сповзати вниз. І коли я вже опинилася на сходовому майданчику, то була майже впевнена, що, озирнувшись, побачу Джо, готового вчепитися в мене. І тут я побачила Віру. Вона прямувала до сходів, повернувшись до мене спиною і кричачи, що є сили. Ззаду в неї на халаті була величезна коричнева пляма. Але тепер вона обкакалася не через стервозність або на зломині. Це було результатом панічного жаху, що охопив її. Її крісло-каталка стояло біля дверей до спальні. Мабуть, вона вивільнилася з нього, коли побачила те, що так сильно налякало її. Перш, коли її охоплювали страхи, вона застигала на місці і волала про допомогу. І знайдеться безліч людей, які підтвердять, що вона не могла рухатися. Але вчора вона зробила це, клянусь вам. Вона якимось чином послабила гальмівний привід, розгорнула крісло, перетнула кімнату, крісло врізалося у дверний отвір. А потім Віра встала і, втрачаючи рівновагу, рушила до холу. Я застигла на місці, стежачи за її рухами. І думаючи, наскільки жахливим було побачене нею, Раз їй вдалося зробити це, встати і піти після стількох років нерухомості, то що ж було тим, що вона називала пильними зайчиками? Але я бачила, куди вона прямує, якраз на початок сходів. «Віра!» – закричала я. «Віро, припини валяти, дурня, ти впадеш, зупинися!» Я кинула це слідом за нею. Почуття, що все це вже було, знову охопило мене. Тільки тепер мені здалося що це я та Джо, що це я намагаюся втриматись і врятуватися. Я не знаю, чи чула мене Віра, а якщо й чула, то чи не здалося їй, що я перебуваю попереду, а не позаду. Напевно, я знаю тільки те, що вона продовжувала кричати «Долорес, допоможи! Допоможи мені, Долорес! Зайчики-спилюки!» і продовжувала рухатися вперед. Бо вона вже майже минула коридор. Я промчала повз двері її кімнати, і страшенно боляче вдарилася ногою об крісло. Ось тут, бачите, синець. Я мчала на всіх вітрилах, вигукуючи. «Зупинися, Віру, зупинися!» Поки не зірвала голос. Вона перетнула сходовий майданчик і ступила однією ногою в порожнечу. Я не могла б уже врятувати її. Єдине, що я могла б зробити, так це впасти разом з нею. Але в подібних ситуаціях діють не роздумуючи, не думаючи про можливі наслідки, я підлетіла до неї в той самий момент, коли її нога зависла в повітрі, а тіло стало хилитися вперед. Я глянула їй в обличчя. Не думаю, щоб вона розуміла, що падає. Обличчя її відображало панічний жах. Я бачила цей вираз і раніше, але ніколи воно не було настільки страшним. І я маю вам сказати, воно не мало жодного відношення до страху, пов'язаного з падінням. Вона думала про те, що було позаду, а не про те, що попереду. Я спробувала схопити Віру, але між вказівним та середнім пальцями зачепилась лише складка її халата. Вона прослизнула між пальцями, мов шепіт. Доло. встигла вигукнути Віра. А потім був гучний, важкий стукіт. Від спогаду про подібний звук кров завмерла у мене в жилах. Такий самий звук був, коли Джо вдарився об дно колодязя. Я побачила, як Віра перекинулася у повітря, а потім була тиша. Звук був таким же чистим і різким, ніби коліно ламали скіпку. Я побачила, як звереної голови ринула кров. І її було і так надто багато. Я так швидко відвернулася, що мої ноги заплуталися одна об одну, і я впала на коліна. Я подивилася на коридор, що веде до її кімнати, і те, що я побачила, змусило мене скрикнути. Там стояв Джо. Кілька секунд я бачила його так само чітко, як зараз бачу тебе, Енді. Я побачила його усміхнене обличчя спилюки, яке дивилося на мене крізь переплетення спиць колеса крісла. Потім Джо зник, і я почула плач і стогін віри. Я не могла повірити, що вона вижила після такого падіння. Досі не можу повірити. Джо теж помер не відразу. Але він був чоловіком. А вона була старезною бабою, що пережила півдюжини серцевих нападів і принаймні три мікроінфаркти. До того ж, тут не було й шару бруду, щоб пом'якшити удар при падінні, як це сталося з Джо. Я не хотіла спускатися до неї, не хотіла бачити, що в неї зламано і звідки тече кров. Але вибору у мене, звісно, не було, я була в домі одна. А це означало, чим я завдячую. Коли я піднялася, тримаючись за стовпчик сходів, щоб допомогти собі, ноги у мене налилися свинцем. Я наступила на мережеву комбінації. Друга бретелька комбінації теж обірвалася, і я підняла сукню, щоб стягнути її через ноги. І це теж було, як раніше. Пам'ятав, як я подивилася на свої ноги, чекаючи побачити на них подряпини, які кровоточать, залишені шипами ожини. Але, звичайно ж, нічого подібного не побачила. Мене манило. якщо ви коли-небудь дійсно хворіли і температура у вас піднімалася досить високо, то ви зрозумієте, про що я кажу. Ви не відчуваєте себе зниклим з цього світу, але і в ньому ви не відчуваєте себе, здається, що все підгорожено прозорим склом. І ви тепер не можете ні до чого доторкнутися, усе таке хитке і вислизає. Ось так я почувала себе, стоячи на сходовому майданчику. Мертвою хваткою вчепившись у поруча, дивлячись униз, де лежала Віра. Вона лежала на сходах, так підібравши під себе ноги, що їх майже не було видно. Кров стікала по її нещасному, зморшкуватому обличчю. Коли я, хитаючись і все ще тримаючись за поручні, спустилася вниз, одне її око розплющилося, помітивши мене. Це був погляд загнаної тварини. «Долорес!» – прошепотіла вона – «Цей сучий син переслідував мене всі ці роки!» «Шш!» – зупинила я її, «не розмовляй!» «Так, він переслідував!» – продовжувала вона, наче я заперечувала їй. «Покидьок! Хтивий покидьок!» «Я спущуся вниз!» – сказала я. «Зателефоную до лікаря!» «Ні!» – заперечила Віра. Вона підняла руку і схопила мене за зап'ястя. «Не треба лікарів! Не треба лікарень! Зайчики з пилу навіть там, скрізь, всюди!» «Ти видужаєш, Віро!» – вивільняючи руку, сказала я. «Якщо ти лежатимеш тихенько і не рухатимешся, з тобою все буде гаразд!» Долорес Клейборн сказала, що зі мною все буде гаразд, вимовила вона тим безжальним обпікаючим тоном, яким розмовляла, коли на неї накочував сказ, і все плуталося в голові. Як чудово чути думку професіонала! Почути знову цей голос після стількох років забуття, було все одно, що отримати ляпаса. Це вивело мене з шокового стану. Я вперше по-справжньому подивилася її в обличчя. Так ви дивитеся на людину, яка знає і розуміє кожне вимовлене нею слово. «Мені так само добре, як мертвим», – продовжувала вона. «І тобі це відомо так само добре, як і мені. Мені здається, у мене зламано хребет». «Адже ти не знаєш цього віру», – відповіла я. Тепер я вже не прагнула телефону так, як раніше. Мені здавалося, я знала, що буде незабаром. І якщо вона попросить те, що, як мені здалося, вона збирається попросити, я не зможу відмовити їй. Я заборгувала їй того дощового осіннього дня, коли сиділа на її ліжку і виплакувала своє горе, прикривши обличчя фартухом. А клейборни завжди платять свої борги. А коли вона знову заговорила, то була така ж розумна, як і 30 років тому, коли Джо був ще живий, а діти не розлетілися з дому. «Залишилася тільки одна проблема – гідна обговорення», – сказала Віра. «І це те, чи я помру власною смертю, чи мучитимуся в лікарні. Там час, їх час, може тривати надто довго. Мій час настав, Долорес. Я втомилася бачити обличчя свого чоловіка у кутках кімнати». Я втомилася бачити ту саму картину, як на берег освітлений туманним місячним світлом витягують за допомогою лебідки корвет, і як вода виливається через опущене скло його дверця якраз з того боку, де місце пасажира. «Віро, я не розумію, про що ти говориш», – сказала я. Вона підняла руку і нетерпляче помахала нею, як раніше, потім рука знову опустилася на сходинки поряд із нею. Я втомилася мочитися в ліжко і вже за півгодини не пам'ятати, хто заходив до моєї кімнати. Я хочу вмерти, ти допоможеш мені. Я стала навколішки поряд із нею, взяла її руку і притиснула до своїх грудей. Я згадала про звук, зроблений каменем, коли він ударився об голову Джо, який нагадував звук порцелянової тарілки, яка розбивається об кам'яну плиту. Я не знала, чи не з божеволею почувши його ще раз. Але я знала, що він прозвучить так само, тому що голос Віри нагадував голос Джо, коли вона вигукувала моє ім'я із таким же придихом, як і Джо. Вона впала на сходи, розбившись подібно до того, як чого вона завжди боялася. В руках необережної покоївки можуть розбитися тендітні скляні дрібнички, розставлені у вітальні. А моя комбінація лежала на сходовому майданчику другого поверху маленькою білою грудочкою з обірваними бретельками, зовсім як у той раз. Якщо я зроблю це, то звук буде таким самим, як того разу, коли я зіштовхнула Джо. Я знала це. Так, я знала це так само добре, як і те, що іст закінчується на цих хитких старих сходах з боку іст -Хеду. Я тримала її за руку і думала про цей світ. Як іноді з огидними чоловіками трапляються нещасні випадки, а гарні жінки перетворюються на запеклих стерв. Я дивилась на те, як вона підвела очі, щоб бачити мене. Я помітила, як кров, яка сочилась з рани в голові, стікає по глибоких зморшках її обличчя. Так стікають весняні потоки по улоговинах з гір. Я відповіла, якщо це те, що ти хочеш, Віро, я допоможу тобі. І тут вона розплакалася. Уперше в житті я бачила, що вона плаче у здоровому глузді.